Предатъците на разумния живот 24-та лекция от четвърта година на общо култен клас, държана на 25 март 1925 година. Размишление. Сега ще ви дам една работа. Всеки от вас ще се избере една от книгите на Стария или на Новия Завет, от които да извади една от най-важните мисли. Може да вземете битие, Изход, Левит, докато дойдете до Откровението. Но ще се изберете от всичките книги, не само от Евангелията. Ще се вземете кой, която книга иска, според вътрешното си разположение. Като казвам, че ще се изберете книга по разположение, да не ме разберете, че е по настроение. Трябва да знаете, че настроението е глупаво нещо. Всички работи, които ученикът върши, трябва да бъдат Разумно обосновани. Човекът не трябва да върши никакво действие, никакъв акт, които да нямат смисъл. Например, вие седите и се почесвате тук-там без никакъв смисъл. Това са безсмислени движения, които носят престъпления. Това са престъпни мисли и желания. Всички неволни движения са под чужди влияния. А ние какво трябва да бъдем? Гайди или да служим на Бога? Някой казва, че иска да бъде свободен, не иска да служи Еди Когоси. Той не иска да слуша Еди Когоси, но други слуша. Не искаш да следваш Новия Завет? но следваш Стария Завет. Не искаш да следваш нито новия, нито Стария Завет, но следваш учението на света. Човек може и трябва да покаже нещо оригинално. Всеки ученик трябва да покаже една божествена мисъл, а не да преповтаря уния неща, които светът повтаря. Например, кой как дойде, иска да ми услужи. Не. По-нечисти ръце от човешките няма. Когато услужвате някому, най-първо трябва да измивате ръцете си. Не мислете, че сте чисти. Измивайте ръцете си веднъж два-три пъти и тогава направете услугата на когото и да е. Вие се почествате по носа, по главата, тук там и тогава правите услуги на хората. По този начин обаче се предават болестите. Светските хора пък постъпват сред етикеци. Някоя светска дама, преди да ви услужи, ще си измие ръцете, ще се парфюмира, но тя не знае че този, който е правил парфюма, го е покварил. Ако един ангел погледне този парфюм, ще види на него едно извержение. Ще кажете, тия работи не трябва да си говорят. Трябва да си говорят. Ако ще има чистота, трябва да има обща чистота. Ако няма чистота, то е друг въпрос. Първото нещо, което ще искам от учениците, е да си мият ръцете често, по няколко пъти на ден. Ако не си миете ръцете, от никого нищо няма да вземам. Това ще знаете, за да не се обиждате. Когато правите услуга, било на мен или на когото и да е, чай ли ще подавате, хляб ли ще месите или ще режете, Предварително ще се измивате ръцете. По същия начин, когато някой ти прави услуга, и той ще се измива. «Чисти бъдете», казва писанието. Вие казвате, там се говори за духовна чистота. Казвам, ако е въпросът за чистота, бъдете абсолютно чисти и физически, и духовно. От вас се изисква чистота във всяко отношение. Чистота и на плата и на ума, и на сърцето. Някои казват, че светиите не били чистоплътни хора. Не. По-чисти хора от светиите не е имало. Аз знае свети, които са миели ръцете си по стопати на ден. Не. Вие не можете да си представите светиите и ангелите нечисти като вас. Съвременните хора се чистят, мият, искат да минат за аристократи, за благородни и чисти хора. Трябва да знаете, че ангелите и светиите са съвършени хора по чистота. Те не приличат на вас. С това, аз искам у вас да се зароди идеята за съвършената чистота и тя да ви служи като един вечен подтик, като вечен стремеж. Вие казвате, че имате великата идея да бъдете чисти. Да, но трябва да знаете, че чистотата в света започва от земята. Казват, че светът бил нечист. Не е светът нечист, но хората в света живеят много нечисто. Тия хора, които се мажат с гюлово масло, трябва да знаят, че това е нечистота. Гюловото масло не е чисто. Ходили ли сте да видите тия места, дето приготовляват парфюма? По-нечисти места от тях няма. После, вие пипате парите, а след това ядете, хващате хляба. По-нечисто нещо от банкнотите няма. Вие обаче ги пазите като светине, пипате ги, а след това услужвате на този, на онзи. Като ги разгледате с лупа, по тях ще видите такива нечистоти, каквито светът не е виждал, нито може да си представи. Като ви казвам това, не трябва да изпаднете в педантизъм, но трябва да знаете, че има една чистота, която Божественото в нас изисква. Човек трябва да бъде чист. Човек трябва да употреби най-малко един час време за своето чистене. Той трябва да се изчисти физически. Ногтите си, носа си, устата си, зъбите си, ръцете си и така нататък. Щом искаш да направиш някому нещо, измий се. Ако нямаш време, не му прави никаква услуга. Аз ще ви обясня сега, кой е праведен човек. Казвам, праведният човек Яде само веднъж през дене. Обикновеният човек яде два пъти през дене, а у нези хора, които мязат на животните, ядат постоянно. Казвате, по колко пъти на ден трябва да се яде? По един път. И тъй, като ви говоря, че ръцете трябва да се мият често... Това е един свещен акт за вас. Че ръцете ви трябва да бъдат чисти, това е една свещенна мисъл за вас. Като разберете тази външна чистота, ще дойдем до вътрешната чистота. Ако човек не може да се справи с външната чистота, той не може да се справи и с вътрешната как се добива вътрешна чистота? Всяко желание, всяка мисъл на обсебване, които човек допуща в себе си, това е нечистота. Изкуство е, като минеш покрай някоя градина с хубави, сочни плодове, да погледнеш на тях, да им се позарадваш и да не ги пожелаеш за Твой видиш някой хубав кон, не пожелавай да го въседнеш. Бъди благодарен на това, което имаш. Като тръгна на път, аз съм благодарен на моите здрави крака, които Бог ми е дал. Не мещая нито за фаетон, нито за железница. Тези неща са случайни, а моето благо седи в краката ми на които аз мога да заповядвам да вървят, когато искам, и то бързо или полека, както искам и така нататък. Щом се кача на трена, аз вече не съм свободен. Хората ще ми заповядват да седна тук или там. Когато пътувам със своите крака, аз сам съм и машинист и разпоредник. Навсякъде аз заповядвам. Пътувам когато искам, спирам дето искам. Пътувам без билет и съм свободен. Има ли по-хубаво положение от това? Няма. Първото нещо, което трябва да остане в ума ви, това е въпросът за чистотата. Аз имам голямо отвращение от нечистотата. Ако някой ми даде нещо с нечисти ръце, аз го вземам, но отнимай къде. За в бъдеще от никого няма да вземам, ако е с нечисти ръце, той да го знаете. Като кажа нещо, две мнения в мене няма. Аз съм решил това и ще го направя. Няма защо да изнасилвам божественото в себе си за угода на хората. Когато и при мен дойде някой, и аз няма да му услужвам, ако ръцете ми не са чисти. Питам ви, как ще изпълните в този свят волята Божия? Да допуснем, че вие написвате едно стихотворение. Защо го пишете? Или... Давате някому хляб. Защо му давате? Чисти ли ви са всякога намеренията? Вие може да огощавате някого, за да го подкупите, да имате един приятел, да го приближите към себе си. Ако имате такива корисни намерения, ще се намери друг някой, който ще го огости повече от вас. И с това ще го приближи повече към себе си. А този човек, който може да се приближи към някого само заради хляб или ядене, той е един слуга или един кон, който отива там, дето ще му се плати повече. Приятел е онзи, който иде в дома ви без да има за обект яденето. Приятелството трябва да изникне само по себе си. То е следствие на нещо. Когато слънцето изгрява, светлината е следствие на слънцето. Щом слънцето изгрее, то не може да не изпрати своята светлина. Когато един човек дойде в къщата ви, той ще донесе своето благословение. Важното е... Той да изгрее. Ние не трябва да изискваме Неговата жертва. Тя е едно следствие. Сега у някой от вас ще се зароди мисълта. Това учение е сериозно. Как ще може да се постигне всичко това? Времето няма да не стигне. За други работи имате време. Да се занимавате с Петко, с Драган, с Стоян, имате време, а да се измиете ръцете, нямате време. По 4-5 часа се занимавате с одумване на този, онзи, а нямате един час време да се измиете ръцете. Първото правило е – чистота на ръцете. За сега няма да обръщам внимание на лицата ви. Сега искам... Ръцете ви да са чисти до лактите, колкото се отнася до краката ви, до лицето ви или до цялото тяло, правете каквото искате. Сега искам ръцете ви да бъдат чисти, без никакво изключение. Ако искате да ме дадете нещо, но видя нещо черно по ногтите ви, няма да го взема. Ръцете ви трябва да бъдат абсолютно чисти. Никаква кал не трябва да има по тях. Вие пък ще гледате моите ръце. Хубаво и благородно е, когато се ослужваме с чисти ръце. Някой път, като погледнете ръцете си и ги видите нечисти, вие сте недоволни от себе си и казвате, повдигаме се. Той, което ви говорих за миене на ръцете, това е вметната мисъл между скоби. Тя се отнася до външната хигиена, но казвам, желанието ви ръцете да бъдат чисти всякога, носи в себе си една положителна мисъл, която е здравословна. Всякога, когато ръцете ви са нечисти, тази нечистота носи в себе си... Една отрицателна сила, която действа вредно и върху здравето. Трябва да знаете, че при изпотяването отровите излизат навън. С това изпотяване по кожата се полепват ред нечистоти, които запушват порите и пречат на кожното дишане. Някога и от въздуха полепват известни нечистоти. София не е много чисто място. Тя представлява едно от най-нечистите места в цяла България. По-нечисто място от София не съм виждало. Който живее в София, трябва да има кожа два пръста дебела. Затова често трябва да се миете, да отпушвате порите си. То и правило трябва да приложите за себе си. После ще трябва да спазвате някои правила и в яденето. Хляба, който ядете, трябва да го издухвате отгоре. Знаете ли как се духа? Нали сте виждали как се отвява житото? Духате го. По същия начин ще духате и хляба. Нещо повече. Като купите хляб от фурната, ще вземете една чиста кърпа. Ще я натопите в гореща вода и ще я прекарате отгоре върху двете страни на хляба, да изчистите кората му. Купите си някакъв плод, направете с него същото. По този начин, вие ще продължите живота си най-малко с 10 години. Ако не спазвате тези правила, ще скъсите живота си най-малко с 10 години. Как ще стане това? Когато кръвта ви е нечиста, ще се случи да попадне някой от тези микроби в кръвта ви, ще започне усилено да се размножава и ще ви причини някаква болест. Не ви трябват тия неканени гости. За всинца ви е потребна външна хигиена. Мнозина от вас, които кашлят, които имат главоболие, всичко това се дължи на не спазване на тия правила. Първото нещо е – чистота на ръцете. Мнозина от вас ще кажат – тъй си говори, но тази работа става другояче. Казвам ви – не спазвате ли тия правила? Животът ви ще се съкрати с 10 години. Ако изпълнявате това, което ви казвам, ще спечелите голяма опитност. А да придобиете опитност на 10 години, това е едно неземно богатство. Пропущането на опитността на 10 години е голяма загуба. Ето, вземете пример от следното. Ние турихме правилото, че учениците трябва да бъдат редовни, но не го спазихте напълно. Вие взехте постепенно да изоставате. Не сте точни, не идвате на време. Вие трябва да бъдете точни като англичаните. Българите са много точни в началото, а към края всички стават като старите български чурбаджии. Англичанината обаче е точен като часовник. Ще гледате по възможност всеки един от вас да придобие тази черта. Има изключителни случаи в живота, но човек трябва да бъде точен. Гледам, някои от вас се влияят от лошото време. Ако дъждът може да ви спре да не дойдете в школата, това показва, че вашият характер или вашата воля е много гъвкава. Аз признавам само едно извинение, само един случай, поради който ученикът може да бъде извинен. В какъв случай именно? Ако той е отишъл да помогне някъде, било на някоя бедна вдовица, било на някое сираче или на някой болен. Отсъствието на този ученик е дори похвално, но отсъствие по каквито и да е други причини не е извинително. Онзи, който е отишъл да служи на Бога, се извинява. Никакви други причини за отсъствие не се е приемат. Който отсъства, ще го питам. Защо не дойде в клас? Ходих да послужа заради Бога. Много добре си направил. За този случай ще имате похвална бележка. 6. Ще запитам друг някой. Защо не дойдохте в клас? Е, тъй. Ще имате единица. Трябва да се разберем. Това са правила, които всички трябва да имате предвид и да ги спазвате. Разбира се. Аз говоря за онези, които са този ден в София. Ако някой е във Варна, не подразбирам, че той трябва да дойде за този ден в София. Аз говоря за възможностите. Във всеки център, във всеки кръг има известни възможности. Всички същества в духовния свят са много точни. Ако ангелите правеха такива изключения, каквито правите вие, тук, на земята, всичко щеше да се обърне с главата надолу. Знаете ли каква точност съществува в света на ангелите? Ако през хилядите години на техния живот се роди някъде едно малко изключение, то произвежда голямо сътресение на земята. Колкото човек се качва по-високо в живота си, толкова по-точен трябва да бъде. За децата има неща извинителни, но не и за възрастните хора. Сега ще поговоря на друга тема. Ще ви запитам, какво трябва да разбираме под двугранично, тригранично, четиригранично, Петгранично гранично и 6-гранично пространство. Под двогранично пространство се разбира правата линия. Тя се ограничава само от двете си страни. Какво отношение има този въпрос към казаното досега? Какво ни интересува двограничното пространство? Ако имате едно пространство, Ограничено от две страни, вие се намирате в това ограничено пространство. Какво бихте направили тогава? Ако имате правата линия А, Б, ограничена с изходните точки А и Б, на къде ще се движите? Тази линия представлява един тунел, затворен на двата края. Как трябва да се премахнат тия граници? Питам ви, възможно ли е и двете дубки на тунела, в който сте влезли, да бъдат затворени? Казвате, щом влязох в тунела, двете дубки се затвориха. Ако вие сте затворени в един тунел, какво показва това? Представете си, че освен този най-къс път, през който сте минали, има и друга една пътека. Една крива линия, през която сте могли да минете, без да се затворите. Щом не сте избрали този път, а сте минали през тунела и сте се затворили там, това показва, че не сте умен човек. Трябвало е да минете по кривата линия. Та вие трябва да вървите по дългата линия, която е линия на живота. Коя линия показва дългия живот, правата или кривата линия? Онези хора, които търсят късия път в света, те не са в правата посока на живота си. Онези хора, които искат да придобият знание изведнъж в няколко години, и те не са в правата посока. Знанието не се придобива в един ден. Някой може да каже, че посвещението му е дошло, но за да дойде посвещение, човек трябва да е работил най-малко 20 години усилено. И след 20 годишен усилен труд, може да дойде посвещението. Той трябва да имате предвид. Мнозина мислят, че знанието може да дойде изведнъж, по благодат. Не всеки трябва да работи непреривно. За всички правилото е едно и също. И даровитите хора, и недаровитите, трябва да работят еднакво. Причината, дето даровитите хора са уж успели повече, е тази, че даровитите хора работят постоянно, а недаровитите, като не работят постоянно, закъсняват. В пътя, по който вървите, трябва да работите постоянно. Например, някои хора казват, днес нямам настроение да работя, не съм разположен. Този човек се намира в едно двогранично пространство, което е затворено от две страни. Мислите ли, че онзи, който е направил този тунел, не е взел под внимание всички непредвидени случаи, ако този тунел е направен от някой разумен човек, той е взел всички случайности предвид. Ако вие се затворите в този тунел, трябва да знаете, че има един изходен път. Едно двумерно пространство всякога е разумно пространство. Той е пълно с разумност в себе си. Сега във вас се заражда желанието да ви се уясни мисълта по-ясно. Да допуснем, че аз ви разправям нещо много ясно, но вас ви боли корем. Как мислите? Ясно ли ще ви бъде това, което ви обяснявам? Аз ви разправям много ясно, но вас ви боли глава. Питам ви, ясно ли ще ви бъде това, което ви разправям? Има случай и живота на ученика, когато някой път учителят говори много неясно, дори и той сам не разбира какво говори. Но в главата на ученика е толкова ясно, че той систематизира всичко, което е чул. И от тази ни яснота, създава нещо и казва, това искаше да каже учителят. При здрава, при бистра глава и най-ниясните работи стават ясни. Бог, който е всемъдър, като ни говори най-умните работи, ние го разбираме и казваме, тази работа не върви. Коя е причината за това? Де се крие тя? В нас или вън от нас? Нашите глави са доста дебелички. Господ ни говори на толкова разбран език, а при това ние казваме не можах да разбера защо дойдох на земята, защо се родих, защо бях млад, защо се жених, че светъл ден не видях, не можах да разбира смисъла на живота и така нататък. Някой път човек чувства, като че е вътрешно ограничен и казва Хората ми влияят. Мислите ли, че влиянието е нещо страшно? Какво подразбирате под думата влияние? Отде произлиза коренът на тази дума? От думата вливам. Значи, за да влияеш някому, трябва да му влееш нещо. Тогава какво лошо има в това, ако вливаш? Ти можеш да влееш някому своята мисъл. След това казвате, Вие сте се повлияли. Пролетно време, когато снеговете се топят, придохожда повече вода която се влива в старата и започва да движи по-бързо воденичното колело. Това нещо лошо ли е? Някой път тази силна вода може да докара зло. Колелото на воденицата е така направено, че като дойде голяма вода, разваля го. Там е голямата опасност. Значи влиянието Вношението, това са все човешки отношения. От някои влияния човек не може да се избави. Вие, като спите вечерно време, без да съзнавате, си влияете. Изобщо, от не може да се избавите. Вие трябва или сам да си внушавате, или друг да ви внушава Но в света... Има само едно положение, на което човек трябва да се поддава, а именно – на вдъхновението. Някой казва – аз се вдъхновявам. Не, ти си внушаваш. Вдъхновението е качество на ангелския свят, на Бога. Само Бог може да вдъхнови някого. Човек сам на себе си не може да си създаде вдъхновение, но той може да си внуши. Внушението е припомнене на нещата. Следователно, за да се избавите от двоизмерното пространство, трябва да изкривите правата линия. Да изкривите една линия, значи да я продължите да измените нейните радиуси или да разредите материята в нейното първично състояние. Да допуснем, че вие имате една двоизмерна мисъл, в която сте вързани и казвате «Аз не мога да направя тази работа». Какво трябва да си кажете? «Аз мога да свърша тази работа». Представете си че ви се даде като задача да припишете Библията. Казвате, не мога да припиша Библията. Как да не можете? Можете да я припишете. На някой ангел се дава задачата да пренесе земята от едно място на друго. Тази задача е възможна за един ангел, но ако тя се даде на един човек, можете ли да изчислите колко милиарда години трябва да работи този човек, за да принесе всичката пръст на земята от едно място на друго? Представете си, че Бог наложи такова наказание на някой човек, за да му прости един голям грях. Господ му казва, за да ти се прости този голям грях. Ще пренесеш всичката пръст от земята на месечината. Колко милиарда години ще му трябват, за да я пренесе? Унези от вас, които са математици, нека направят едно изчисление. Аз ще задам тази задача на математиците тук. Да пресметнат колко милиарда години ще трябват на един човек, за да принесе Земята на Месечината. Или колко милиарда викове ще му трябват? Най-първо изчислено е колко тежи Земята. След това известно ви е какво е пространството от Месечината до Земята. И сега ви остава да намерите за колко време човек може да извърви и пространство и в продължение на колко години ще може да пренесе пръста на земята до месечината. Нека само способните математици направят тези изчисления. Тази задача ще бъде като едно забавление за тези, които обичат да боравят с математиката. А онези, които не могат да боравят с математиката, ще кажат Много трудна задача е тази. Всеки човек, който е затворен в двумерно пространство, или в четиригранично пространство, или в шестгранично пространство, той трябва да развие в себе си качество на проницаемост, да може да излиза вън от тия граници. Това нещо, казано на наш език, значи, човек трябва да седи по-горе от условията, при които живее. Не казвайте, че условията на живота са такива или накива. Условията са създадени от самия човек. Щом човек си направи кораб и влезе в него в Великия океан, той вече е ограничен. Той сам си е създал условията, които са вложени в този кораб. Той сам се е създал условията, той сам си е ограничил. Следователно, по същия закон и ние, които сме слезли от невидимия свят в физическия свят с нашето тяло, сме вече ограничени в света. Ето защо по обратна посока ние сами трябва да премахнем тия ограничения от себе си. Какви условия са необходими обаче за това? Трябва да имаме достатъчно въглища, достатъчно разумност да пистим енергия, за да можем с този кораб, в който сме, да излезем на спасителния бряг и да спрем на пристанището, към което сме се отправили. Топлината, която се развива от тия въглища, може да се трансформира. Тук се показва разумността. Всеки от вас, за да излезе с кораба си на спасителния бряг, трябва да бъде разумен. Сега вас ще се роди мисълта, Та нема след толкова годишно следване в това учение не сме разумни хора? Ние не говорим за обикновената разумност в живота. Всички вие сте разумни. Имате разумност за брега, но нямате онази разумност, която ви е необходима за океана вътре. Докато сте на брега, вие сте много разумни. Наблюдавал съм мнозина от вас как отиват на Витоша. Те отиват с тънки дрехи, с тънки чорапи, с деликатни обуща, както си ходят в София или като че отиват на някой парад. Или концерт. Като се качи на Витуша, гледам го цял посинял. Казвам му: Ти трябваше да имаш вълнени чорапи, здрави обуща, дебели дрехи, за да запазиш топлината на тялото си. Щом тръгвате на път, трябва да си приготвите съобразно условията на пътя, който ви предстои. Следователно, за живота се изисква една необикновена разумност. При обикновената разумност има и една специална разумност, която постоянно се проявява. Тя е един придатък. При всяка мъжнотия, в която човек се намира, тази специална разумност или се придобива, или се изгубва. Та разумността постоянно ни учи. Някои запитват, защо са мъжноти в живота. Мъжните условия, трудностите са предатък в разумността. Някои запитват, Не може ли без мъжноти? Аз ще ви запитам тогава, Не може ли да имаме езеро, без да си вливат в него други води? или без да извирато, Какво ще стане с това езеро? Ако не се влива прясна вода в него, то ще се превърне в локва, в блато. В живота на разумния човек трябва да има изпитания. Трябва да има мъшнотии. Живот без мъшнотии ще прилича на локва. Живот, в който има изпити, Мъщноти прилича на езеро, в което има притоци. Това езеро е богато с чиста вода. Всяко изпитание в разумния живот внася един малък приток към тази разумност. По този начин човешката разумност се увеличава. То значи, че езерото на този човек се подновява. Тази мисъл е много мъщна за разбиране. Казвате, ние не искаме мъщнотии в живота си. Щом не искате мъщнотии, вие ще се лишите от вашата разумност, защото слънцето на живота, като грее, ще изпари водата на вашите езера и те ще присъхнат. Имате ли мъжноти, водата на вашите езера? Постоянно ще се увеличава и упреснява, а с това заедно ще се увеличава и вашата разумност. И тъй, искам да ви кажа, че за вас не е нужно само едно двоизмерно и четири гранично пространство, каквото е квадратът, но е необходимо да се движите и в едно шестгранично пространство, каквото е кубът или дори е в едно 8-гранично пространство, каквото е тесарактът. Кое нещо е без измерения и без граници? Точката няма измерения и граници. Правата линия е двугранична, а едноизмерна. Квадратът е 4-граничен, а двоизмерен. Кубът е 6 граничен, а 3 измерен. Те са рактът е 8 граничен, а 4 измерен. Значи в ограниченията има известно съвпадение. 8 гранично пространство и 4 измерено пространство е едно и също нещо. Едноизмерно пространство и двугранично пространство е пак. Едно и също нещо, но идеите са различни. Като кажем Двугранично пространство, разбираме пространство ограничено от две страни, а като кажем едноизмерно, разбираме малкия мащаб, с който се мерят силите. Следователно, вие трябва да имате първия метод на измерване. После трябва да знаете законите, на които се подчиняват всички ограничения. За всяко ограничение има закони, които са вложени в самия живот. Коя е основната мисъл в тази лекция? Как и отде идват предатъците на разумността? Машнотиите в живота се дават, за да се усили нашата разумност. Щом се усилва разумността, всяка следваща разумност постепенно ще премахва машнотиите, защото разумният живот се проявява при най-малки съпротивления. За да се живее разумно се изисква една идеална обстановка на нещата. Разумният човек може да живее при една по-приятна обстановка. Често един ангел и един разумен човек могат да боравят със своята разумност и извън живота. Например, аз мога да боравя с една сонда над почвата, но ако съм в самата почва, там мъжно ще боравя, защото съпротивлението в нея е по-голямо. Най-първо ще се стараете всеки ден да придобивате по един придатък към вашата обикновена разумност. Следто и ще започнете да се ползвате от разумния живот. Разумността е едно нещо, разумният живот е друго нещо. Разумното живеене изисква една идеална обстановка. Разумен живот може да съществува само между разумни хора. Не можеш да живееш разумно между говедата. Сега ще ви задам следния въпрос. Може ли човек да обича неодушевени предмети? Може. Как? Можете ли да обичате камъните? Ще кажете, ако са скъпоценни... Можем да ги обичаме. Можете ли да обичате металите? Ако имаме злато, ще го обичаме. Да, но това не е обич. Ако вземете нещо, което ще употребите за своя полза, това не е обич. Ако вие храните една кокошка, за да я заколите, мислите ли, че това е обич? Не. Не. Това е използване. Вие трябва да правите разлика между обич и използване. Щом кажете, че обичате нещо или че използвате нещо, това са две различни идеи. Има неща, които ние трябва да използваме, но да знаем, че ги използваме, а не, че ги обичаме. Аз мога да използвам гърба на някой голям брат да ме носи. Няма нищо лошо в това. Но да продам брата си в робство, той да страда, а аз да благувам от парите, които вземам, това никога не се позволява. Казвам, вие можете да използвате една свещена идея, но да я пожертвате, да я продадете и от нея да се ползвате, това е велико престъпление в света. Гледам, някои от учениците са станали много умни. Взели са да се съобразяват с обществото. Да се качиш на гърба на някого, това е съображение. Аз мога да съобразя нещо, да се кача на гърба на някого. Но да използвам този човек като свой роб, това е престъпление. Човек трябва да схваща нещата морално. Той може да използва своите идеи, но да ги жертва, да ги продава и върху тях да гради своето щастие, това е едно от великите престъпления в света. Сега виждам лицата ви сериозни. Вие казвате, ние мислим, че живеем по Бога. За Него искаме да пожертваме живота си. Вярвам, че е така, но в пътя, в който вървим, има възможности да направим поне една грешка. Когато аз говоря, подразбирам растение в живота. Когато един ученик се учи, той може да не прави никакви грешки в своите първоначални задачи, но колкото повече напредва в своята наука, била тя математика или геометрия, колкото повече навлиза в по-сложни задачи, явяват се вече възможности да направи някаква погрешка. С това обаче... Той ще се научи да бъде по Колкото повече се осложнява животът, толкова по-големи възможности има за правене на погрешки, които да ни причиняват страдания. Зато и апостол Павел казва: У нези, които стоят, да се пазят да не паднат. Ето защо. Всеки трябва да бъде внимателен. Какво се подразбира под усложняване на живота? Значи, малките мъщнотии носят предатъци в разумния живот. Ако ние мислим, че предатък в разумността може да дойде и без никаква мъжнотия, и се стараем да я отблъснем, ще изгубим. Можем да отблъснем мъжнотията, но и придатъка ще изгубим. Затова и неблагодарните хора в света всякога губят. Давам им едно благо, но те казват повече искаме. Дадат им още, пак казват повече искаме. Де са границите на човешките желания? На един слон трябват 45-50 кг ориз, а за един човек трябва най-много половин килограм ориз на ден. Като слон вие стияли по 40-50 кг орис на ден, а след като сте станали човек, изяждате само по половин килограм ориз и казвате, едно време изяждах по 50 кг ориз, а сега... До какво положение дойдох Едва половин килограм мога да изям Че това и уначество ли го смятате? Наистина Слонът много яде Но не слугува ли на хората? Слугува По-умен ли е от човека? Не е станал по-умен от него И сега някои казват Не знае какво не ми върви нещо Взех да ям по-малко. Съвършено съм ослабнал. Това е философия на слоновете. Тази идея не трябва да ви смущава. Вие можете да ядете по 100 или по 50 грама на ден. Това нищо не значи. Ако знаете да се храните правилно и от 50 грама храна може да се извади толкова енергия, колкото слонът вади от 50 кг, а някога от 50 кг може да извадите толкова, колкото и от 50 кг. Това зависи от ума. Слонът работи много, малко печели, толкова му стига умът. Човек пък обратно, малко работи, повече печели. Той е по-умен. Колкото повече човек развива разумността си, толкова повече пести времето. Коя е основната мисъл сега? Правилото на разумния живот е следното. Количеството на храната не определя силата на живота, а качеството – разумното използване на енергията. И тъй. Когато вие имате чрезмерни желания, казвате, трябва ми всичко това. Не, много малко неща ти трябват. Неразумният човек му трябват малко неща. Неразумният човек му трябва време и пространство. Трябва му и широчина. Колкото се отнася до времето и пространството, Господ е дал много. За това... Всеки от вас може да бъде богат. Ако е за време, аз мога да ви дам на разположение няколко милиона години, колкото искате. И тъй ще използвате машнотиите в живота, за да придобивате всеки ден по един малък придатък към вашата разумност. Всеки ден да богатеете. Ще познавате, че вашата разумност става по-богата, колкото повече доволството ви се увеличава. Ако недоволството се увеличава, разумността ви се намалява. Той трябва да знаете. Това показва, че между доволството и разумността има известно отношение. Писанието казва, Бъдете доволни от всичко. Кога, в даден момент, днес бъде доволен от това, което имаш. Как ще можете да изразите това съотношение, тази зависимост между доволството и разумността по химически начин? Има ли такава зависимост между отделните елементи в химията? Някой от вас които не са учени, казват «Тези работи не ми трябват». Какво ви трябва тогава? Вчера един познат ми разправяше, че някой негов близък, приятел, умряла баба му, която тук била съвсем неграмотна, не знаела нито да чете, нито да пише. Като заминала за онзи свят, там започнала да ходи на училище да се учи. Тя си явила на сън на близките си и им казала, тук съм много доволна, добре съм, благодарна съм, че и аз започнах да се уча. Всички вече трябва да се учите. Минаха времената на невежеството. Като отидете на онзи свят, ще видите, че и там не приемат прости хора. Не трябват само знания, но учение се изисква от всинца ви. Това учение е необходимо за живота. Недоволството, което често изпитвате, е лишаване от едно благородно качество. Например, когато човек е недоволен, той е груб, нетърпелив. Дойдете ли при такъв човек, той ви казва, оставете ме, аз съм недоволен нещо. После, като дойде доволството, той е любезен. Не, когато си недоволен, ще си кажеш, какво са ми криви хората, че аз съм недоволен. Ще нося недоволството със себе си, а ще се старая да бъда с хората ощтив. В това се проявява истинският човек. Недоволен ли си? Дръж своето недоволство в себе си. Нека твоят котел кипи, нека ври, нека бушува, нека върти колелото. Недоволството е парата в твоя котел. Защо трябва да я пуснеш навън да гори хората? Вие какво правите? Дойде някой, пущате я навън. Няма защо да я пущате. Нека върши работа във вашия котел. Изпейте упражненията. В начало бе словото и тъги скърби, вдигай, слагай. Доброта, истина, красота – това е любовта.